Lecția de istorie Am construit o casă, Itaca, ultima baricadă, ultima fortăreață, azi și pentru viitor. Pereți mari, camere multe, ei, nici chiar așa de multe, și în pot l-am îngropat pătată, Doamne iartă-mă, de nuc și cu cruce celtică la cap, din piatră, din piatră neagră și dură, fără sunet, fără apă, ca pe un rege nordic. Mâine va fi Duminică, Duminica Bunului Dumnezeu, în care El s-a odihnit. Da, dar Eu nu sunt El, și la orice nuntire a neamului meu nu au căzut nici stea. Ba stea, din potrivă, toate au stat țepene și vii, cu ochi ieșiți din orbite, ca becurile de 12V din instalația electrică a pomului de Crăciun. De aceea încă din zori voi începe abia amarnic și voi mânca flământ, flămând ca un lup fără lună, ca un lup fără haită, până în noapte, în noaptea curvă mireasă nepoftită, cu neamurile și surorile spiritului din care mă trag, și pe care nu i-am cunoscut și nici nu am înțeles vreodată. Iar din prispa casei, precum câinii în prăsilă, pruncilor mă vor privi uimiți, dornici vor plânge înainte, să învețe lecția, lecția unchiului lor, Unchiul lor brun, ezuitul cel mare în îngânfat și plin de galben zomnăitori Întorți din alta străinătate A cărui umbră și urmă se umple ceas de ceas Clipă de clipă de o pulbere fină De o mireasmă de aur Am adormit Somn fără vise Somn greu, fără dobândă Nu am nimănui de dat niciun răspuns Și luni, înainte de răsărit M-am trezit ca nou botezat și am turnat gaz, gaz, pe vorbele toate, pe vorbele lor, pe vorbele mele cărora le uitasem șirul, pe vorbele tuturor cărților mincinoase și pe papura casei mele dobrogene care arăta ca o fată în zori trecută în zapisul de divorț, iar în grădină, pe când mă plimbam cu restul de gazolină, am dat nas în nas cu visele mele din adolescență și ca să scap le-am și lor în grabă un cec pe care am scris cu litere de tipar, doar atât. GAZ Soarele nu m-a trădat și exact la 6 și 28 de minute a fost acolo cum mi-a promis și mi-a zâmbit, i-am zâmbit și eu ne simțeam amândoi liber sub cerul mare, albastru ca doi tâlhari într-o răscurce a deltei numai Pananit ne mai putea auzi că de eram prieten vechi de mai bine de 40 de ani și de emoție clipărul meu occidental văzându-l s-a cu firea S-a scăpat pe el ce mai turavura și la toate astea răspuns pentru un fior magnetic și gata a fost. Flacăra a cuprins ca într-un joc toată bășcălia. Itata a devenit trecut, eu emigrant și timpul n-a mai găsit aloc al pentru mine decât făgașul lipsit de onoare și fără vinovăție al istoriei post revoluționare a României.